Істотної різниці між словами тільки й лише або лиш нема, але не треба збіднювати мову і користуватися завжди одним словом. Наша класика й народне мовлення не дають переваги якомусь одному, а в міру потреби користуються обома словами. Тільки тоді й полегша, як нишком заплачу Котляревський. Хотів говорити і не міг Лише дивився Коцюбинський Усі дівки прийшли води набирати Лиш моєї милої Не пускає мати Народна пісня Близькоє за звучанням А інколи й значенням До слова «лише», «лиш» Є частка «лишень» А покажи, лишень, Скільки в тебе грошей? Основ'яненко. Але здебільшого ця частка стоїть із дієсловом у наказовому способі і відповідає російській частці «Ка» – «Смотри-ка, скажи-ка». «Стривай, Лишень, чи чуєш, щось плаче за ворітьми? Шевченко. «Куди вам? Підіть, Лишень, умийтеся!» – номис. Через те, що для першого значення цієї частки є аж три синоніми, краще користуватися нею тільки в другому значенні. Дай лишень прикурити. Скажи лишень, де ти вчора була? Не то, не то, чи то, чи... Часто трапляється помилка навіть у сучасних художніх творах, типу «Не то справді хотів спати, не то тільки вдавав, що хоче». Такого вислову нема в українській мові. Його механічно перенесено з російської, де цілком природно звучить фраза «Ні то дійствітельно хотів спати, ні то дєл від, що хочеться». По українському відповідником до російського вислову «ні то, ні то», Буде чи то, чи, наприклад, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало Шевченко. Одна з таких чи то каменюк, чи то маленьких скель стирчали тільки за метри від берега. Шовкопляс, отже, і у фразі, наведені на початку, треба було написати чи то справді хотів спати, чи тільки вдавав, що хоче. «Не бійсь, надійсь, мабуть, певно». «Не бійсь, уже хильнув десь зранку», пише автор оригінального оповідання і думаю, що він висловився по-українському. «Прости український читач». Якщо він не гаразд знає російську мову, де трапляється частка «нібось», може і не добрати глузду в вислові «не бійсь», бо українською мовою такий вислів означає тільки заперечення з дієсловом у прямому значенні. «Не бійсь, Ольга, нічого, все буде добре». Відповідниками до російської частки «нібось» маємо в українській мові частку «надійсь», Люди дивуються, що я весела, наді з горя біди не знала, Марко Вовчок. Прислівники, мабуть, скулився як, мабуть, уже змерз, як той цуцик із живих уст. І певно, уже певно візьме її за себе, Квітка Основ'яненко. З цього видно, що і авторові оповідання треба було написати – Надійся, або, мабуть чи певно Уже хильнув десь зранку Ні-ні, тай, гляди, тай, коли-не коли Ні-ні, тай, піде на базар щось продати Читаємо в одному перекладі з художньої літератури а інколи такий самий вислів бачимо і в оригінальній українській сучасній літературі. «Ні-ні, та й вип'є чарчину, а тоді другу, третю, і пустився чоловік берега». У кого є чуття мови, а воно буває і природжене, і вироблене внаслідок самого досконалення –